Așadar se găseau prin părțile locului doi vecini buni, care se ajutau la între între și ca frații. Pe unul îl chema Daraban, pe celălalt Tăgârță. Daraban era tăietor de lemne, Tăgârță pe scar iscusit. rog frate, pe Nu Noroc, dar răbate. Ce s-aude? Jale. Mi s-au terminat bucate. S-a golit putina cu varză, e. făina e. la A. fundul lăzii, malaiul, că se mai pate scutura din sac. A, știu, și la mine și de. Ce facem? haide la pădure. Tu cu undița la râul de peste mesteci, ai să scuriești scop că să pescuiești. Eu cu toporul la lemne. Pe așa vreme? Păi n-avem încotro. Hai, ne prinde mortaci Pe din două Aha, orice câștigă, fiecare mult puțin Pindem la târm. Ne împărțim banii Cumpărăm pâine Și ne mai tragem zâlele. Bate bani da. Băi, ne înzori la drum, frate de la bani Așa, becile tăgâții Și s-a întețit frigul, de cărăpau pietrele Ajuns și în pădurea de mestecem, la râu, tăgârță și-a făcut copcă, a aruncat undița și rămase în așteptare. Dar Aban se adânci în pădure cu toporul să-și caute un copac mai ușor de doborit și rămuros, așa încât să-și umple sania cu lemne de stule. Zăpada îi ajungea până la genunchi. Iar fără sfârșit. Fic, simt că mai ia cu amețeală. Poate de foame. Uite. Copacul ăsta e mai scorbulos. Să dau cu toată toate puterile. Ce văd? O cumoară! Auri, teruzele! Oare visit! Nu, să-l adu-mi cât mai repede Să vârnesc temoatele în traie oh, Uite, nu în cap, în căciulă În buzunare, în cămașă Să nu mă vadă e, Să nu mă vadă cineva Să nu care va și să-mi ceară socoteala. Niște gârță, nu, nu, nu vreau să știu de nimeni Ia, să-ți corbore, să-ți mai aduncuți corbore Să nu las nimic Sunt un om bogat Bogat La naibă cu serecia Sunt bogat Norocul tău că ai nimerit la mine. Eu sunt un negustor cinstit care am bani și plătesc după dreptate. Păi, să-mi plătești. Eh, uite, uite, pe salba asta, bunoare, eu îți dau 100 de galbeni. 100 de galbeni. Da, da, da, da, da, sigur. Uite pe inelul ce deși alt, Desi, uite, are o ciobitură la diamant, eu am să-ți dau totuși 70 de argint. Uh. Pe cei de colo, ca să nu zici că zgârcit. A, ia 30? Pe bracară sau 100? O, da, a, pe platoșa de aur, bătută în rubine, 500? Pe coiful cu ocii de smarald, uite, stau 1000? A, da, pe crasta de cocoș, de ține 25? Pe punga asta cu email, una pe cealaltă, ca să nu umblă voi, ele? Puteți stau cu Și cumpără negustorul din cetatea de scaun, comoara lui Daraban, plătindu-i până în ultima lețcaie. Fără să știe că Daraban avea în sanie încă o dată pe atâta. Nestemate, păstrate ca să se împotobească pe sine și veșmintele cu care urma să se poarte de aici încolo. Veșminte scumpe, noi, colorate, largi, Că destul răbdase de frig din pricina peticelor roase Și îi lătrase câinii cu jocul rupt și cioarecii ferfeniță. De la negustor, de acum doldora de bani și plin de curaj, Daraban se duse ață la un misit Ce se ocupa cu vânzarea moșilor de pe la boeri scăpătați. casă boierească vreau. Mai la sară? Mai la Mai în de scaun? În buricul târgului. Aha, aha, am înțeles. După cât se pare, ai bani mulți, așadar, nu? Bani? Ha, ha, ha. Păi nu de bani, ci de o casă mai ca lumea. Și cât ai fi dispus luminăția ta să cheltuiești? Păi de ce? Pe mine să nu mai iei ca pe un sărăntoc. No. Ți-am spus, vreau o casă pe cinste, cu o dăi multe, cu mobil lasă. Cu covoare peste tot, cu aha, aha. perestre de sticlă colorată, aha. cu grajduri, cu slugi, cu slușmice, cu de da, da. soi, cu pigmețe în care să se găsească din vechi. Ce naiba, ești greu de cap, ori nu-ți cunoști meseria. Numai decât, luminația ta, Nu mai Ne deștuiesc că ești mulțumit, cinstii de voie de verna. Vom știți, noastre la, la masă. La masă, la masă, Totul se află pregătit în sala cea mare. Da, și niscai, niscai va pești la proațap. Pești? Na. A din aură tăcut pe aici un pescar care striga striga fa pe uniță. Rău am făcut că nu l-am oprit. Încă nu-i târziu. Mă repet eu după dânsul într-o fugă să-l întorni din Hai, dă-ne, dă-ne, dă-ne, dă-ne, dă Are te plină cu postre proaspete. Ei putem ce la broșat acușit. acușite. O boierule. este morta meu de sărăcie. cita însuși. în Dar bani. A ce bine pare că te-am regăsit. Auzmă îngrijorasem, știi, în pădure iarna pe nămeți, mai altfel. Măi, ce bine, bai ce bogăție, jur. Dar drac ce de covare, suminte de pret, oaspet! Hey, hey. <laughs> mai mi vine să mă înduiesc, dacă ești tu cu adevărat dar tăietorul ăla de lemne, ori mi se ne-nzare numai! Ce te-o <laughs> doarpește străinul acesta? Ce a acudezat să-i dea drumul aici ca să ne tulbure petrecerea? Păi lumineția pe, s-a apărugit pește pe pe pe pe pe și... Ahare pe el! Îl cunosc! Ahare! Chemați la utarii! o Să se sala de veste, să fie pe am dormit până la amiază și tot n-am putut uita nerușinarea lui tăgărț. Au să mă dea de gol înaintea tot atâtor fețe boierești Bună dimineața, bună dimineața, plăbinte, Da, da, da. ce-ar dori iluminația. Da, da din gură, adică nu, ia stai A, Așa, așa, așa Mi Mi-a venit un gând Poruncește, stăpâne Ispraflice, știi ce? Fiindcă mor de plictiseală să pui la cale o vânătoare strătnică Înțeles, înțeles și nici nu e prea greu Cu vânători de seamă, cu câini învățați, gonaci, iuți la picioare, sânii, goarne înțeles. În vânătorilor, calea peste râmpă hoțește. Da, da. Și le ieșim înainte, uite pe lângă molidul acela înalt. Mai bine, să-și află prin preașmă, vesel de vin. Ajutoarele noastre să țină pe aproape. Cel asupra căruia voi ridica pumnul, să știți că este boier Daraband. Da, da. Îl jefuiți de tot ce are, da, da. ca umblă plin de o doare ca un împărat, până la ultima mărgică de la cheutorile haină. Haide cu tot. precum voruncește. Iar când voi era de trei ori, jumătate din voi să dea fugă acasă la boier, să-i golească toată casa de orice fel de abuții. Înțeles? Hai! Sunt drănii de moarte! În jurul meu nimeni! M-au iepuit voții! Dar unde sunt slușitorii? Unde-i spraficul? Prietenii mei de petrecere, unde sunt? M-au părăsit fără le peze de mine. Nu mai oră de pe crengile înghețatele copacilor? Codesca pierzanie! ai trădat, pătăgâță! L-ai trădat, pătăgâță! I-am mai dat căs proțul! Ce știi tu, ce oră bicistică? ai trădat, pătăgâță! L-ai trădat, pătăgâță! attack Avem poruncă de la Voda să te ducem la temnița. Colo! După caznele gâzilor ai să mărturisești cum se face că ai ajuns atât de bogat. Nu! De unde ai nestematele și aurul că te vomenești mai acătărit decât în să și Iată, mă întemniți asta în de Mi tare de mult de când am pornit-o de acasă dimineața cu târgăța alături, cu sanii. Eu după lemn, eu după pește, ca doi oameni săraci, dar cu sufletele în împăcate și neîtemătoare. Oh, și o fi făcut în doare neva mea, sarmana. Ce se va fi ales de copii mei, fără foc și fără pâine. Fiinele meu este mai îndestulat la ceasul acesta și mai flobot ca mine. Măi cu ce gaia? Măi cu ce gaia? Teiște, poștește înăuntru un bordei la cal. Veni la ușa ta în pădure să te tulbur. Știu că stăpânești pământul cu pulberile Că primăvara te prefaci în căprioară fără prihană. Da. Și iarna te închizi la un loc cu semințele. Că toate bogățiile lumii ale tale sunt. Ale mele. Multe ai văzut. Auzit-ai încă mai multe. Și nemăsurată ai puterea ta. Mi se va mai întoarce vreodată bărbatul din primejdie Ori l-au mâncat lupi. Ba, lupii nu l-au mâncat. Atunci... Amestecul meștecul cui se află în această bagost Al meu, în patrica craiului de o știopă, nici nu te cunosc Da, spiritușul este mâna mea dreaptă Pe cât îl vezi de mic, pe atât este de tare la Odica Și ce are craiul luminat și bogat, puternic De ne-ar putea călca pe toți în picioare Ce are pămărântul meu de tarapat Și iată partea ascunsă a basmului, aceea pe care n-a cunoscut-o Daraban, necum tăgârță, ci numai Gaia și spiritușul, că multe și năstrușnice sunt lucrăturile lor, cele uitate și cele de neuitate. sa o să ți-mă am băce vreau să l bătă, Maria ta vreau să l-băs mintită hai să i spericalu cu tale o parte la, vede, la, vede. la, vede. la vede. oprește cine ești tu decutezi sunt gaia gaia Adică muma a tot ce sare și crește din pământ? Mai mult decât atâta! Pământul însuși sunt! Să... Oh, nu înțeleg! De ce mi-a ieșit înainte? Ca să-ți amintesc că mi-ești dator cu aurul rodilor pe care le-ai mâncat ca să te ridici mare și tare! Dator eu ție? Da! Ba tu! Tu stai sub puterea vuzduganului meu. Pot porunci oștilor mele să te facă praf și pulbere. Așa? Păi, păi, caia! Ei, dacă nu-ți-o place bucața pe care am să-i fac eu craiului, să nu mai simie spiriduși. Măicuță, mai te mi o plăcim, dă te trai. Na, hai, măi, Măria ta stă plină și cai al acestor binecuvântate pământuri. Ei, ce s-a întâmplat? Știam că astăzi ai zit de județ în fața scaunului măriei tale. Ce? Am venit să-ți dezvălui un lucru cu totul ciudat. Ei, ce spune odată? Cum să încep? A venit la mine nu de mult un om, unul pe nume Daraban, Daraban. care mi-a dus pe vânzare o doare și nestemate. Ah. Cel pe care l-am întâlnuitat. Întocmai, întocmai. Vrei cumva să te bag și pe tine alături de el? Rască ceru. de o asemenea pedapsă pe capul meu bătrân de necustor cinstit. Dar printre nestematele ce le-am de la dânsul, Așa. se află o piatră. În acea piatră ființează o a doua lume. Ce tot Pe viața mea. Și-am venit să-ți o dăruiesc cu plecăciune. A mă în întârziat. Ca să nu stai capul cu sabia pentru minciună. Iată. Văd ah. că <gântă> este vorba de o piatră ca toate. Ba chiar mai puțin strălucitoare. Da, da, însă vinomăria ta cu mine în împărăția acelei pietre. Vom intra cu un cuvânt pe care mi l-a dezvăluit spiridușul micuței Gaia. Un simplu cuvânt rostit de trei ori. Ce lume văzută, Câte culori vărsate din fiecare colțișor! Numai curcubețe, țâșnite din diamante curate ca lacrima! Stele pe cer, stele pe jos și în văzduhul fără nori! Al cui să fie tărâmul acesta minunat? Și cine îl cârmuiește, oare? Eu. Așa cum mm. vezi, o căprioară albă și atâta tot. Cum se poate, nu înțelegi? Pe cât ești de frumoasă, pe atât par de nefericită. Fericită? Cum aș putea să fiu când tot ce se vede în împrejur este fără viață? A, așa mi se pare și mie. Abia după ce voi petrece destul în țara nestematelor, voi putea să mă întorc în țara semințelor. A semințelor? Da. Și cum? Semințele sunt mai de preț decât nestematelor? Bineînțeles. Mă duci cu vorba... Ce, crezi că sunt vreun prost? Ce-i vicleșugul acesta, negustorule? Iată-mă din nou în afara inelului. Eu pe scaunul de județ, tu în genunchi în fața mea. Da, da, m-am grăbit. Ha? Mă cam tem de încremenirea aceea. Însă puteam eu să țin taina inelului pentru mine... Și să nu-i împărtășesc lumineții sale, craiului meu? Mă lingușești, însă îmi place supușenia ta. Și de vreme ce inelul și piatra vor rămâne ale mele, poruncesc să-i se dea drumul din temniță pârlitului aceluia de daravan. Nu mai am ce lua de la el. Și întorcându-se Taraban acasă, nevasta nu l-a întrebat unde a zăbovit. Nici tăgârță nu i-a amintit de petrecerea de la palat când se lepădase de tensuri. Bucuroși, unul de celălalt, și-au luat în spinare sculele. Tăgârță, undița, Daraban toporul, de tăiat lemne. Împărțindu-și câștigul pe din două în fiecare seară, așa cum apucaseră din tinerețe, viața lor și-a urmat firul, dacă nu mai ușoară, Măcar mai înțeleaptă Dar să vedem ce s-a întâmplat mai departe cu craiul Să durați hambare cât ține câmpia Înțeles, Mariata. Multe Precum cum mariata! Să se atune oștile Am și trimis aprozi să facă strigarea la oaste, Măriata Vale le Ce iertare, Doamne Ce vom pune în hambarele cu prigina Comorile mele Iar acum plecați Gata Lăsați-mă singur! Cu plecăciune, stăpără Iubina! Cu plecăciune! Este, lui, cu cu plecăciune. <gântări> am îndepărtat curtenii și servitorii mea. Așadar, mă aflu în taină cu piatra mea fermecată. Am decât să pătrund în împărăției inerului, să-mi fac parte din bogății fără sfârșit, din ce am mulți, să strâng și mai mult. Așa Am ajuns Oh, ce teneste mate Ce nesfârșire de sclipete, cu Culor desfăcute din inima diamantelor Aur și perle Să-mi umplu iute Să-mi umplu iute să pe toate din lumea asta în cealaltă. Nimeni nu va fi atât de puternic și pocat ca mine... pe tot întinsul pământului. De trei ori pe zi... voi coborânii mele să adun. <laughs> voi purta războaie și voi nimici... pe câtești toți potrivnicii mei. Vreau ca în împărăția mea... să nu apună soarele niciodată! Niciodată! <gânt> Dar. Nu e. Mai, mai. Nu mai pot eu Asta e bună. Am uitat cuvântul greșit. Ce ce? Mi s-a așteptat din minte, așa cum s-ar înghești ani de purile deșertului în Vântul. Cum se poate? Cuvântul de întoarcere, cuvântul de întoarcere, care. Am uitat cu desăvârșire. L-am uitat. Era ceva... Ceva simplu. Simplu de tot. Nu. nu. vreau. Nu vreau. Să vină... Să vină oștile mele să mă scoată. Oștile! Oștile să mă scoată! Căpetenile! Sulugile! Sfetnicii! Nu, mă duc. de seama. Să vină. Să vină. Uite, uite, las totul. Totul. Nu vreau să mă pot întoarce. Vreau să mă întorc. Uit. Cinei. Ci. Aici e rei. Aici eraia re? re? mâncarea albă. Nu l-am lor. Vreau să mă întoarc că l-am Ca Vreau... să Cason de nenumkei. Dăm drumul, dăm drumul. Oh. De ce vii ești tu? Ce ești tu deprinc de buncă ochilor mei? Din în încerșetoare bătrână <griptă -ză> <griptă -ză> Ești... ești caia Una din fețele ei Și... și ce vrei de la mine? Te faci că nu știi? Adică? Îmi ești dator cu aurul rodilor pe care le-ai mâncat ca să te faci mare și tare Mai și cât va trebui să aștept ca să mă întrupez din nou lumea calda semințelor? Crezi de o întoarcere de a îndaratele a pământului la locul purcederii, după ce și-a închis cercul trecerii printre stele? Adică, 25 de milenii și mai bine! <gri> <laughs> dau tot tot, uh, tot, tot tot tot ziu, dau tot prea târziu maria ta